מושכת בחוטים, עם קארין זלאית. איזה כיף שחזרתם אליי, ומי שרק עכשיו פתח את הרדיו, אתם על מושכת בחוטים, איתי קארין זלאית. מפיקה ועוזרת עריכה זו עדי גונורצקי וטכנאי השידור אלעד גלילי. אז אנחנו פה איתכם לעוד שעה. מלאה בכיף, שירים טובים. וכמו בכל שבוע, אני מתחילה עם שירה, קריאת שירה. הפעם אני אקרא לכם שיר של משוררת ישראלית. אה, מבחינתי, אחת המעניינות שיש לנו היום היא ב-59 נולדה בשכונת התקווה, והיא הייתה מורה לחינוך מיוחד, והמשיכה בכתיבת אה, שירה, יש לה כבר שני ספרים, ואני אקריא ככה משהו שבאמת... אה, מדבר על הטעם שלה ב... בכתיבה, זאת אומרת, איך היא כותבת בצורה כל כך אמיתית, כל כך כנה. לשיר הזה קוראים בדידותה של הבדידות. וזה הולך ככה: שאספר לכם על כאבי הבדידות, על טעמם המחלחל, הפולש לכל חלקיקי הגוף. אבל אני אישה עירונית, קשוחה, מהדור שלאחר שחרור האישה. מודדת לבד מדרכות מהווקות, נושמת צילוני פליטה רעילים. מרחפת בין המון הפנים העלומים. מה לי לבכות כאבי בדידות? מה לי לבכות את בדידותה של הבדידות? אז כן, כמו שאמרתי, זה שיר באמת uh, ככה בום. אמיתי. מראה. מראה עם uh, תאורת פלורסנט, כמו שאני אוהבת להגיד. Uh, מדברת ככה כן ואמיתי ופתוח. אז uh, זוהי יהודית שחר. Uh, וזהו, מי שמעוניין לקרוא עליה קצת, uh, כדאי. גישה מאוד מעניינת. אנחנו נמשיך בשיר הבא. One who talks about the things that are active and sensitive and sensitive, just not one of you. Oh כדי להציל את האהבה, זאת מלחמה על הבית. ארז לב ארי בחדש שלו, את רוצה אותי מלך. איזה מילים, איזה שיר, איזה קול, איזה כיף. טוב, הפינה של הספרות שלנו היא על הקו כבר, וקוראים לה יעל צבעוני. יעל, את איתנו? כן, אני אתחיל. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אני בסדר גמור. טוב, אז קודם כל, אני, הספר שאת הולכת להמליץ לנו, ספר שאני מאוד מתחברת אליו איכשהו, כי גם אני עזבתי את ארצי הקטנטנה, אז בואי תספרי לנו קצת. קודם כל, תספרי לנו מי את ומה את עושה שנכיר אותך. אוקיי, okay, אז uh, אני בעצמי כותבת, כתבתי כן. גם uh, ספר ומתעסקת בכתיבה בכלל. מה שם בכלל הספר? סלים, ח... אחרי סוף הסיפור. אוקיי. Okay. זה ספר שכתבתי אחרי פרידה והתחלה מחדש, mm -hmm. לפני כמה שנים. אבל אני כותבת מאז שאני ילדה ומנחה כבר הרבה שנים סדנאות כתיבה מבעד למילים, אז ככה אני מתעסקת כל הזמן בכתיבה ובאנשים כותבים. איפה mm -hmm. את, איפה הסדנאות? אני עכשיו, באמת, אני מחפשת סדנה? <laughs> לא, באמת, <laughs> אני ب... ככה כן. רוצה באזור המרכז משהו. אז זה בתל אביב, ועוד מעט <laughs> גם באבן יהודה, כן. אוי, יופי, אז אני אתקשר אלייך גם אחרי השידור. זה <laughs> עולה. <laughs> <laughs> Ee, זהו, בקיצור, הכתיבה ככה זה, זה העולם שלי, כתיבה וקריאה ובכלל ליווי של הכתיבה, לא רק בשביל לכתוב ספר, אלא בשביל, בשביל הנפש. משהו תרפיסטים ישו כן, גם בכתיבה, כן. נכון. אוקיי, אז הספר שאת ממליצה לנו עליו הוא? זהו, הספר קוראים לו אני ג'ון, בעצם זה ספר של שני שתי נובלות ביחד, אני ג'ון ולוסי. נכון. שכתבה ג'מאיקה קינקייד, mm -hmm. סופרת שאני מאוד מאוד אוהבת, אני חושבת שהיא קצת, היא לא כל כך מוכרת בארץ לפי דעתי, היא נכון. לא שומעת עליה כל כך הרבה. אני קראתי את הסופר ואני... באיטלקית דווקא. וואו. Oh. כן, okay. אז okay. באמת okay. בארץ I... אני לא נתקלתי, אבל uh, כן. אז בואי תספרי no, לנו על מה. היא באמת לא כל כך ידועה בארץ, אבל היא כן מפורסמת בארצות הברית. Mm -hmm. ו... ויש משהו בעיניי בכתיבה שלה, וגם אני אפילו חושבת שהוא ישראלי קצת, אני מאוד מתחברת לכתיבה שלה, אני חושבת שמאוד קל, ש... קל פה דווקא להתחבר לכתיבה שלה. יש משהו מאוד ישיר באיך שהיא כותבת, מאוד כנה ומאוד ישראלי וחוצפני כזה. וזהו, אז אני אחרי שקראתי ככה את הספר הזה, קראתי את כל הספרים שלה, כי... גם כי הייתי צריכה לבחור סופרת לעבודת גמר שלי בתואר השני, ובחרתי אותה. אוקיי. וגם כי פשוט התאהבתי בכתיבה שלה. את רוצה שאני אקריא קצת מתוך הספר? אני קודם... בואי באמת נדבר על מה מדובר בספר, במהות שלו, מה הוא מנסה להעביר לנו, ואחר כך אני אשמח לשמוע כמה ציטטים. אוקיי. על הספר, אני מדברת על לני ג'ון. זאת אומרת שהם שניהם מחוברים אחד לשני, אבל uh, נתמקד בו. אוקיי. Okay. Uh, זה מס, מדבר על uh, מישהי, בעצם סיפור התבגרות. יש שם, uh, זה מתחיל מילדה קטנה, ועד עד שהיא נערה, uh, שגדלה בקריבים, באי אנטיגה, ובעצם זה מתחיל ביחסים שלה עם אימא שלה, בסימביוזה עם אימא שלה, ביחסים מאוד uh, מורכבים עם אימא שלה. Mm -hmm. ו... ככה, אחר כך, איך שהיא לאט לאט מתחילה, גם, להת... גם החברויות שלה בבית ספר וכל המורכבויות שבתוך זה, ועד שהיא בעצם עוזבת את הבית, mm -hmm. ובעצם עוזבת את ההיא גם, ועוברת למקום אחר. כן. שם זה מסתיים, ושם מתחיל הספר השני, לוסי, שנכתב ב... כש... כמה שנים אחר כך, אבל הוא ממשיך את הסיפור הזה. בעצם כל הספרים שאלי, של, של ג'מייקה קינקט הם ספרים אוטוביוגרפיים. אה, באמת? אתה יודע... ככה את כל הספרים, אז יש שם על אבא שלה, על אח שלה, יש שם איזשהו פסיפס אוטוביוגרפי, כל הכתיבה שלה. למרות שיש, זה מעניין שלמרות שהכל זה על החיים שלה, יש ספרים שהם סותרים אחד את השני, ככה שברור שגם יש שם הרבה משחק בין דמיון ומציאות. כן. בכל זאת. אוקיי, אז באמת בואי נשמע את הקטעים שאת הכי התחברת אליהם, או קטעים שאת רוצה באמת להקריא לנו מהספר. אוקיי, okay, אז אני ככה רוצה אולי להגיד משהו יותר ספציפי. הדברים שלה לא בנויים על עלילה מאוד uh, מורכבת וככה לא, לא קוראים שם דברים מאוד מאוד דרמטיים. Mm -hmm. uh, מה שיפה ושאני מאוד אוהבת בכתיבה שלה זה הדברים הקטנים. מאוד היומיומיים, היחסים, אז יש פה את עם אימא שלה ואת היחסים חברות שלה, mm -hmm. ואיך שהיא רואה את הדברים הקטנים שקורים לנו בחיים, ופשוט מאירה אותם באור מאוד מאוד גדול, עם כנות ועם אמת מאוד uh, גדולה וחריפה. כן. <אז <אז> כבר, uh, בעצם בפרק הראשון, שקוראים לדמויות במרחק, היא מדברת על מה שקורה כשאנשים סביבה מתים, okay. uh, כשהיא בת עשר בעצם, שם מתחיל הספר. ואני אקרא קצת. אוקיי. Okay. <מתוך> <מתוך> um, בעצם אני אתחיל בשורה הראשונה של הספר. Mm -hmm. פרק זמן קצר, בשנת היותי בית עשר, חשבתי שרק אנשים שאינני מכירה מתים. זאת השורה הראשונה, עכשיו אני מדלגת. אוקיי. Okay. בבית הספר סיפרתי לכל חברותיי על המיטה הזאת, מיטה בת' ואחרי okay. שמישהי מתה. הייתי לוקחת אותן הצידה אחת אחת כדי שיוכל לחזור על הפרטים שוב ושוב. כן, היו מקשיבות לי בפה פעור. ואז היו מספרות לי על מישהו שהכירו או ששמעו עליו שמת. Mm. הייתי מקשיבה בפה פעור. אחת הכירה היטב שכן שיצא לשחות אחרי שאכל ארוחת צהריים גדולה בפיקניק וטבע. למי שהיה בן דוד שיום אחד באמצע פשוט צנח ומת. מי שהכירה נער שמת מאכילת גרגירי בר רעילים, תארי לך אמרנו זו לזו. Mm -hmm. ואני אדלג טיפה באותו סיפור. Mm -hmm. בעצם הילדה, אבא שלה גם היה נגר ובנה ארונות קבורה. והיא ככה מספרת על המשיכה הגדולה שלה, לראות אנשים מתים, וגם על הפחד המאוד גדול, גם זאת, היו שם המון אמונות כאלה שמי שנוגע במי שהוא מת, ושיש שם ככה המון דברים גם סביב זה, שהם מאוד פחדו מהם, המון ר, מת, משיכה ורתיעה. כן. אני אקריא ככה אז עוד קטע מתוך הפרק הזה. יום אחד מתה ילדה בגילי. לא ידעתי את שמה, ולא שום דבר השאי על אודותיה, פרט לכך שהייתה בת גילי ושהייתה לה גיבנת. <אח> היא עמדה בבית ספר אחר, וביום לווייתה ניתן לכל בית ספר שלה יום חופש. בבית הספר שלי לא יכולנו לשוחח על שום דבר אחר. הכרת את הילדה הגיבנת? זכרתי שעמדתי פעם מאחוריה בתור לשאול ספרים בספרייה. ואז ראיתי ויבוב נוחת על צווארון התלבושת האחידה שלה ומתהלך הנה והנה על הצווארון שהיה משותח על הגיבנת שלה. <laughs> כששמעתי שהיא מתה, התארתי שלא תפחתי על הגיבנת לבדוק אם היא חלולה. מאחרתי <laughs> גם ששערותיה פוסקו לארבע צמוד ושהפסוקות היו עקומות. היא בטח השתרקה בעצמה, אמרתי. אף על פי כן, הנה סוף סוף מתה מישהי שהכרתי. אוי ואבוי. ביום הלוויה השתלטנו מבית הספר ברגע שסיימנו את האמן האחרון של תפילת הערבית, ושמתי פעמיי אל בית הלוויות. היא בכלל מספרת קודם שהיא הייתה הולכת ללוויות של אנשים שהיא לא הכירה מרוב הסקרנות שלה. כן. זה באמת משהו... יחלל... יש בזה משהו מאוד... אה... כולנו בתור ילדים בגיל כזה או אחר, ככה נורא סקרנים למוות, אבל אנחנו די מפחדים גם לחפור שם, ויש בזה משהו מאוד uh, uh, מפחיד, איך היא נכנסת לשם. Mm -hmm. מאוד נכון, מאוד מעניין. נכון, הדחף שלה, נכון. תגידי, מאוד הספר מאוד הזה מפחיד. הוא מתורגם לעברית? מאוד... כן, אני קוראת עליו כן? את הגרסה בעברית, בטח, בטח. Okay. מעניין. אז הרבה דברים שהיא כותבת, אלה באמת דברים שאני מרגישה שהרבה אנשים היו... רוצים ומפחדים אפילו להגיד נכון. לעצמם, זאת אומרת, ככה, וזה חלק מהיופי בכתיבה שלה, יש לה איזה משהו שהיא <עוד> אומרת, עוד אני, אני מרגישה, רגע, גם אני הרגשתי ככה, אבל לא אמרתי, ולא אמרתי, נכון. נכון. כן, ככה, הרבה מהכתיבה שלה היא כזאת. יעל, מה זה תודה לך? היה נורא מעניין, ואנחנו נשתמע. תודה רבה, זו הייתה יעל צבעוני. מעולה, בכיף. לילה טוב. ביי, לילה טוב, ביי ביי. Again, the situation of madness in my life Many people are watching my feelings I'm passing And I'm turning To life To a long time To a long time To a long time To a good night To a good night Thank <laughs> you. אני ניצחתי במשחק, אני נמצאת עכשיו עמוק בתוך המים עד העונג הבא כל שבוע אני אשים שיר של המכשפות, אני בתקופה של, של המכשפות, אז זה היה עד העונג הבא. וככה נעבור לעוד מוזיקאית ישראלית שמאוד נעימה לאוזן. קוראים לה ענבל גרשקוביץ, אולי השם מוכר לכם, מי שככה בכל ענייני הריאליטי והמוזיקה. ענבל, את איתנו? בהחלט. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אז ספרי לנו, מאיפה השם שלך מוכר לנו? אין מה לעשות. כן? מה אמרת, ריאליטי עכשיו? סוג של, גם אני, גם אני פליטת ריאליטי, אז מה? באמת? כן, גם אני. אני מהאח הגדול. וואלה. אה, נכון. כן, כן, כן. גדול. ואת, מאיפה את? זה נהיה נורא מוזר, מאיפה את? אבל זה ממש רחוק כבר, את יודעת, זו הייתה העונה הראשונה. נכון, נכון, אבל יש עדיין אנשים שמי שבאמת אוהב, האזין ואהב ונתקעת לו בראש, השם שלך מאוד מוכר לו. אז אני שמחה. כן? אז תספרי לנו, מה את עושה בימים אלה? וואו, מלא מלא דברים. למשל? למשל, כרגע אנחנו בדיוק, אני עובדת על פרויקט חדש. קצת, אם נסתכל על זה ככה, זה בעצם מתחבר קצת לשורשים. אוקיי, שמה זה אומר? השורשים, יש לי חצי כורדי ב... בכל התערובת. בכל, כן, <laughs> אני חצי ארוכה איתך, אני חצי כורדיה. וידעתי <laughs> יותר עם הצד הכורדי, <laughs> ו... ואת יודעת, כשאתה גדל עם צלילים מילדות, אז זה נחקק. זה, זה, כן. זה קיים שם, ובאיזשהו מקום זה צריך לצאת, וכמוזיקאי, אז זה בטח אה, אה, דרך. כן. אה, אה, וזהו, אז אני מביאה ככה צלילים אה, מבית. אל תוך uh, קצביות שקיימת בנשמה שלי, קצת משהו יותר אותנטי שמזיז mm -hmm. אותך, זה שילוב של uh, כלים חיים עם אלקטרוני. כן. זה פרויקט מאוד מאוד מאוד שמח. מקסים, נורא כיף לי. כן? Uh, כן, את יודעת, בדרך כלל מי שככה הספיק קצת להכיר אותי, אז uh, אמר, אי, זמרת עם חול גדול, ויש mm -hmm. לה... היא שרה של טקסים, ושירים נוגעים, נוגעים, ודרמות, וזה, ואז פתאום אמרתי, די. Fun. אני רוצה... מתאים לי קצת שמח, שמחה כזו עכשיו, וזה מאוד מאוד עני, וזה כיף. איזה כיף, איזה כיף לעשות מה שאת אוהבת. וואו, חבל על הזמן, כן. נכון? איפה את מופיעה היום, בימים אלה? האמת שדווקא לא מעט. אני דווקא אשמח להגיד שביום שישי הקרוב, יש, בטח מכירה, גן לאומי ארקון, תל אפקט, זה מבצר אנטיפטרו. כן, מהם קסום לחלוטין, בשנה שעברה, אני עשיתי שם מחווה לאריק איינשטיין, mm -hmm. וזה היה כל כך מוצלח, כן. שפנו אליי שוב, ואני שמחה כן. שנה לעשות, כן, בחרנו דווקא לעשות מחווה, אמרתי, אני באה בשביל הקהל, מה כן. הקהל אוהב, לשיר. בחרנו שלמה ארצי, ואנחנו נחווה לשלמה איזה ארצי. איזה כיף, וואו. כן, זה... <מקשים> יש סדרת מופעי שישי שקיעה במהלך הקיץ, אם אני לא טועה, זה רק ביולי הזה. Mm -hmm. ובשישי הקרוב, ב-17... בשבע וחצי אנחנו נעלה לבמה ונעשה... מחבל לשלומו, מגיע לו, מגיע לו, אין מה להגיד. מה זה מגיע לו? אין עליו מספר אחד. תגידי, היה לך גם מעין דואט עם מתי כספי, שהוא בכלל אחד האנשים המוזיקאים היותר מוערכים. איך הגעת עם מתי לא? את התבלבלת. התבלבלתי? כן, התבלבלתי. עם מי היה לך דואט? לא פחות גדול, כן, בהחלט. אני אסביר לך. הקשר עם מתי כספי זה ש... Uh, הצטרפתי, ליוויתי אותו ואת אריק uh, יגאל במופע משותף מאז אותה עבר במשך שנתיים. אוקיי, okay, שזה גם uh, משהו. וגם <laughs> <זה> <laughs> להיות שם, לנגוע ולהיות לצד uh, אדם מאוד מאוד מאוד, לדעתי חשוב. זו הייתה המטרה הכי גדולה שלי, אני רציתי mm -hmm. להכיר את האדם המיוחד הזה, mm -hmm. והיה לי לעונג, כי נחשפתי uh, לאדם מיוחד. ואיך היה ו... באמת, ומניתי... איך הייתה החוויה הזו? מכל רגע, הוא הכי מצחיק בעולם. באמת? הוא נראה כל כך רציני, עד שיוצא לו חיוך מהפה. אוקיי. הוא קורע, הוא קורע והוא חד וחריף. זה הייתי בטוחה. הוא מרגישה כזאת נקודה קטנה לידו. אבל הוא אלוף, אלוף, זה רק ללמוד. לגמרי. ולגבי הדווט, זה השיר הראשון בעצם באלבום שיצא לפני שנה וחצי, זה האלבום הראשון שלי שיצא. Mm -hmm. והשיר הראשון שנכתב לאלבום בתהליך הזה, זה היה דואט עם uh, בועז שראבי. אה, נכון. שיר, uh, אני גם ראיתי, ראיתי, את ה, ראיתי את זה ביוטיוב. וזה נכון. מרגש מאוד. שיר כן. מרגש. וואי, אבל איך זה רחוק כבר. <laughs> אבל אני שם, את יודעת, אני צריכה לדעת, את יודעת, את צריכה לנבור בעבר כדי לדבר על ההווה. נכון, אהנו לעשות. נכון. טוב, אז אני החלטתי שנקשיב לשיר בוא נתגלגל, כי אני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותו. כן, אני נורא שמחה, כי גם אני מאוד אוהבת אותו. אני אוהבת את זה טוב, אני אוהבת את הקליפ, אני באמת, כל הכבוד לך, אני... כן? כן. איזה כיף. אני שבחרת אותו, אני נורא שמחה. אז בואו נאזין לו, ענבל גרשקוביץ, תודה רבה רבה לך. תודה לך, קארין. בהצלחה. ביי מאוד. לילה טוב. lot schon En ver de pot megam se rot zo fan hit bi ni no kotra bonne ni quakagilgo ش أخليش إ أهانيش م echt no kokagildome mijn niel tra Mil go גרשקוביץ בשיר בוא נתגלגל. קול נעים, אחלה לחן, היא אה, אמן יוצר, ואנחנו מעריכים אותה בשביל המוזיקה הטובה שהיא עושה ואת זה שהיא עושה את הכל לבד. אז אה, חברים, כמו כל תוכנית, אנחנו מגיעים לקטע הקולנוע. אה, בפינה הזו אני בעצם מדברת על סרט שעשה, שהרים לשיר, או בעצם שיר שעשה סרט. זאת אומרת שאנחנו שומעים את השיר, אנחנו נזכרים בסרט. אני הפעם חשבתי על השיר, על הסרט "עד קצה העולם" ששון פן ביים. קצה העולם יצא לאקרנים ב-2007, והוא מבוסס על סיפור אמיתי, על בחור שהחליט ככה לברוח מהחיים הקונבנציונליים. הוא היה בעצם בן למשפחה מאוד עמידה, סיים בהצטיינות את האוניברסיטה, ומיד החליט ככה לעזוב לטיול ארוך לכיוון אלסקה. שם הוא בעצם התמכר לקסמים של הטבע והחליט לשרוף את כספו, לעזוב את המכונית, לא לקחת יותר את הטיסות הפנימיות וככה להיכנס, לחדור לטבע. אז ככה שאיכשהו החליט לנטוש את העולם החומרי שהיה לו, הוא גם התנתק לאט לאט מהמשפחה שלו, הפסיק להתקשר אליהם, זרק את הפלאפון, מצא מעין מיני אוטובוס כזה, ששם הוא גר. ועם הזמן, אחרי שהוא נשבע בקסמיו שלו והיופי של, של עולם הפרא, הוא פתאום מגלה לקראת החורף איך הטבע הוא גם קשה ואדיש. איך דברים כמו רעב, קור, בדידות, מתחילים לתעתע בנפש ובגוף שלו. אנחנו ממש רואים איך הוא מרזה ומרזה והוא מתכלה וקמל עד אה, מותו, אה, שגם היה שם משהו מאוד אה, סימבולי במוות שלו, שהוא אכל אה, צמח רעיל. שנראה כביכול תמים למאכל, וככה בעודו גוסס, עם הזמן, עם הסבל, שהוא היה לו באמת מוות איטי ומייסר, הוא המשיך לתעד ביומן מסע שלו, את ה... בעצם את התהליך, את התהליך של החלום שלו להת... להתנתק מעולם החומר ולחזור למקום שממנו אנחנו הגענו. אז זה לא סרט קל לצפייה, זה סרט מאוד עמוק. שככה נותן לך איזושהי סטירה, ואנחנו מבינים שגם זה שאנחנו רוצים להתנתק מהמשפחה, פתאום לקראת הסוף אתה מבין שאין כמו המשפחה ואין כמו בבית, וכמה שעולם החומר הוא שטחי, אבל זה גם מה שיכול לקנות לך בריאות וחיים מלאים. אז על סרט כזה היה אחראי מי אם לא אדי ודר, שהוא סולן להקת פרל ג'ם. אדי המחונן הרים אלבום שלם שנוצר אך ורק למען הסרט הזה. אז קודם כל גיליתי שזה האלבום הראשון שהוא בעצם äh, ب... פתח את äh, קריירת הסולו שלו, לאחר שפרל ג'ם התחילה ככה להתפייד לנו מהעולם, וחבל. אדי כתב, אלחין, ניגן ושר את כל שירי הפסקול, מדובר על אלבום עם 11, 11 שירים. ובאלבום הזה ודר ככה מתרחק מעט מהצליל הרוקיסטי המאפיין שהוא בעצם, שאנחנו ככה מכירים אותו ואת השירים שלו בפרל ג'ם. והוא הולך לכיוון של פולק אמריקאי עם דגש על גיטרות אקוסטיות, קול קצת יותר עדין ונוגע ומרטיט. וזהו, אני הייתי רוצה לשמוע שיר אחד, וככה איך הקול שלו והנגינה מתחברת לסרט הזה. אז בבקשה. I'm falling harder than I've ever felt before I'm falling fast while hoping I'll land in your arms cause all my time is spent here longing to be belong כך בא לי להתקרבל עם השיר הזה, נכון? זה שיר אבל של חורף. טוב, אולי בגלל שהסרט ככה צולם באלסקה הקריבה. טוב, חברים, הגענו לעוד פינה עם מנ... מאמן. כמה ממים. מאמן הכושר האישי שלי, דניאל קורן, אז קבלו אותו. ספורט ואיכות חיים, עם מאמן הכושר דניאל קורן. דניאלוש! היי קרין, לילה טוב. מה שלומך? הרבה ממים הסתפקו לה שם. וואי, כמה ממים, ואני עייפה בכלל, וממ��... מאמן... בסדר, אני צולח לך. לא, אלעד דניאל, אתה יודע שאני חופרת, אני גם לייב, לא רק שיש לי תוכנית, אני מדברת הרבה, גם בחיים האמיתיים, נכון דניאל? כן, אני, נכון. טוב, אז על מה נדבר השבוע? השבוע אנחנו נדבר על אימון בזמן הראיון. אני יותר רוצה לדבר, האמת, על כמה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, באופן כללי, על כל הנושא הזה של אימון הריון, ולזה צריך כן. לגעת בכמה נקודות שהן מאוד מאוד חשובות, אוקיי? אוקיי. Okay. אז ככה, אני רוצה להתחיל ולומר אה, שאחד הטעויות הנפוצות הן זה שיש את התופעה הזו שנשים בזמן ההריון שלהן יותר שומרות על עצמן, יותר חוששות לגוף שלהן ולעובר, ובצדק. כן. ולכן נמנעות מלעשות פעילות <coughs> גוחנית. אבל אלעד פה, אתה לא מבין מה הולך פה, תשב, תשב. הוא עושה לנו בהיריון, אתה לא מבין מה הולך פה. הוא עושה לנו הריון ועושה תנועות של שרירן. סליחה, דניאל, אבל פעם הבאה אתה חייב לבוא לפה, אתה לא מבין מה קורה פה באולפן. אני בא, אני בא בכיף. כן, אוקיי, סליחה. אז אימון נשים בהריון, לא גברים בהריון אלעד, אז בבקשה. אז א', לא לחשוש באמת, כי הפעולה ההפוכה וכן להתעמת בזמן הריון זה חשוב ביותר, זה מומלץ ביותר, צריך לעשות את זה. אבל לפני הכל, כמובן, בדיקות אצל הרופא ואישורים מתאימים ולדעת באמת שזה אפשרי. כן. <אם>... בעיקרון זה אפשרי, אלא אם כן אמרו אחרת, או, ש... או שצריך באמת אישורים? לא רק שזה אפשרי. זה מומלץ ביותר, כן. זה מומלץ מאוד לעשות אימון בזמן הירעון, יש לזה השלכות חשובות, <אח> אבל יש מצבים שבהם אנחנו צריכים, יש לנו סימנים שהם מזהירים מתי אנחנו צריכים להפסיק לעשות אימון בזמן הירעון, ויש סימנים. מאוד מאוד ברורים, גם בהנחיה של הרופא, מתי אסור לנו לעשות אימון להיריון. מתי אסור? <אז> קודם כל, אישה בהיריון, אה, אם היא מרגישה אה, באופן תמידי חולשה בשרירים שלה, התחפתיות באזור הרחם, ירידה בתנועת העובר, אה, חרחורות או כאבי ראש, כאבי בטן באזור אצל המחק, mm -hmm. כאבים שיש באזור חגורת האגן, או אפילו קוצר נשימה, כן. ואפילו קשיי נשימה לפני שמתחילים את האמון. כן. ברגע שיש סממנים כאלה, אז צריך להפיק. ולהימנע מהאימון. אוקיי. Okay. חוץ מזה, יש מצבים שאסור לעשות אימון בזמן היריון, ופה כבר מקבלים הנחיות מאוד מאוד ספציפיות מהרופא. גם mm -hmm. מדובר על נשים שהם, יש להם רקע והיסטוריה של מחלות לב, רעיון, התפתחות מועטת של העובר, דברים מהסוג הזה, אוקיי? Okay? כן. אז כאן יש הרעות חד, משמע... חד משמעיות שאסור לבצע אימון בזמן היריון, אבל באופן כללי... אם הכל בסדר והכל תקין ואין שום מגבלה כזאת אז מומלץ ולבצע אימון בזמן הריון כמובן בהדרכה אישית, בצורה אחראית. יש חלוקה מאוד מאוד מסודרת לטרימסטרים של ההריון. Mm -hmm. אה, לא יכולים לעשות את אותה רמת אימון בכל טרימסטר. הטרימסטר הראשון לצורך העניין הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות העובר. צריך להתחיל מאוד מאוד לאט עם דגשים מאוד מאוד ספציפיים על מה אנחנו עושים. אה, ואני אשמח לפרט בהמשך אם יהיה צורך לעומק על כל אחד מהפרטמון. אוקיי. אבל ברמה הכללית, כן לעשות פעילות גופנית בזמן הריון. אבל אתה מדבר על עצימות גבוהה? אתה מדבר על עצימות גבוהה, אז זה מתחלק בין, בשני מצבים. מצב אחד זה שאותה מתאמנת היא בעצם עשתה לאורך זמן פעילות גופנית לפני ההיריון. כן. אוקיי? לבין... לא עשתה מעולם בפעילות גופנית. בכל מקרה, גם פה וגם פה, בשני המקרים, אני תמיד ממליץ בטרימסטר הראשון של ההיריון, לבצע את האימון באצימות נמוכה, ולאט לאט להעלות בטרימסטר השני ובטרימסטר השלישי, אבל גם עם uh, מגבלות, זה לא אותו מצב שאנחנו מתאמנים ומעלים אצימות אימון uh, במצב רגיל. כן, אוקיי. Okay. טוב, זה באמת עולם ומלואו. אני חושבת שאתה, בתור אחד שאימנת הכל מהכל, אתה יכול לתת, להמשיך לתת לנו עוד מלא טיפים. אז בעצם, טוב, אנחנו שבוע הבא או נמשיך לדבר על זה, או נושא אחר לגמרי, נכון? אני אשמח. תודה רבה, דניאל. אלעד הכל בסדר שם? אלעד כן, הוא הפיל. יאללה, דניאל, לילה טוב, תודה. of <laughs> it Masach kebet של מלחמות והזיות חום יולי אוגוסטז יקטרובה לחד נושר מסוק נוחת אני שוכב לבד בשטע כשהמסוק נעלם רעב מת לאכול אותך בבסיס האם לנצח. אני חוזר עם פס אלייך לביתך, סוגר את החדר, גם אלוהים לא ייכנס. הפלוגה שלמה חטפה shit sure. בלב. הולך לרקוד עם חיילים מדים בלב. אתם שומעים שזה הקול שלו לפני כמה שנים? תקשיב, תקשיב ידי. בלב. אני שמתי לב לזה. טוב, זה שלמה ארצי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, גם בפינה הקודמת, והוא, מה לעשות, הוא הישראלי שלנו, המוזיקאי, הישראלי. אז זה שיר עצוב, אבל כיף לשמוע אותו. טוב, הגענו לנקודה בה, אני ממליצה לכם על דף פייסבוק. אז הדף הפייסבוק, ש... הפייסבוק שאני ממליצה לכם ככה לחטט בו השבוע, שיש לו כבר כמעט עשרת אלפים לייקים, זה גוגל הם התסריטאים הטובים בעולם. עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה, זה תמונות מסך של כמה מילים, של... בחלון הזה של החיפוש, כמה מילים ועוד אות, ואז אנחנו בעצם רואים מה גוגל מציע לנו. למשל, בחלון כתבו ככה, אני נוסע ל"ק, ואז זה נותן לך גוגל, מציע לך, אני נוסע לבאר יעקב לקבל מכות חשמל. <laughs> <laughs> מה, מה הקשר ומי? לעזאזל כתב <laughs> את זה. <תוצאות איך? התוצאות המוגלות. כן, זה התוצאות, כאילו, זה היה התוצאה הראשונה. אוקיי, okay. קבלו עוד, עוד אחד. אוקיי, okay. מנשק, כתבו ככה בחלון של גוגל, מנשק. מ', האות מ' והאות ז', ואז גוגל מציע לך, מנשק מזוזות חשמלי. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, um, עוד משהו, למשל, למרוח, ואז רווח האות ג', ואז יש את ה... למרוח גבינה על הפנים, זה הדבר הראשון שגוגל מציע, אחר כך כתוב, למרוח גבס על הרגל, אחר כך, האם מותר למרוח ג'ל בשבת? מה זה השטויות האלה? אוקיי, רגע, רגע. אה, טוב, נו, כל מיני שטויות. כמו, האם אפשר מ"ם, ד"ל, ג', ואז גוגל מציע, האם אפשר למות מדגדוגים? מי זה מטומטם. טוב, דבר אחרון, אבל זה ממש מצחיק. אה, מה עושים כשפוקשים ואז רווח, ואז מה גוגל מציע? מה עושים כשפוגשים דרקון? חברים, זה אומר שאנשים, הרבה אנשים כתבו את זה. אז באמת, זה דף משעשע. זהו, אז כדאי לכם ככה לעשות לייק ולקבל לפעמים בפיד עם כל מיני שטויות כאלה, זה כיף, זה כיף להתחיל ככה את היום. טוב, אז אנחנו נקשיב לשיר הבא של בוב דילה. Get what's on your mind Corina, Corina Get what's on your mind Well I'm sittin' down thinkin' I just can't keep from crying I got a bird that whistles I got a bird that sings I got a bird that whistles I got a bird that sings But I ain't got Corina Laughed on me Ain't got Corina i can't be satisfied ain' got Corina I can't be satisfied got that black head on my trail the devil's bows I say Carina carina where you pin so long. Carina, Carina, I don't care where you've been so long I've been worrying about you, baby Baby, please come home בוב דילן עם השיר קורינה קורינה. Uh, אנחנו כבר לקראת סיום. לפני שאני מאחלת לכם לילה טוב, יש את הפינה שאני אישית כל שבוע מחכה לה, עם שלי ורוד. בבקשה. בין הסדינים עם הסקסולוגית דוקטור שלי ורוד. דוקטור? הלו, דוקטור? ערב <laughs> טוב. <laughs> בשלר, מה שלומך? בסדר, מה העניינים? הכל טוב. <Regard". laughing> אני הבנתי, אני כן, אני הבנתי שהולך להיות משהו מטורף הערב. דברי עליי. אני אסביר. קודם כל קראתי לזה העצמה נשית במיטה. תקשיבי, השם הזה זה שם של שיר, צריך לכתוב על זה שירה. אני אסביר לך למה. אני כותבת הרבה כתבות וגם ביניהן למאקו גברים, ואני מקבלת, אני חושבת, עשרות, עשרות שאלות מגברים. איך אני גורם לאישה ליהנות במיטה, איך אני מצליח להביא אותה לשיא, לאורגזמה, ואני לא יכולה לתת לך כמה... שאלות ובקשות, תעזרי לי לעזור לה להגיע להנאה. חמודים, מסכנים, בואי תספרי לנו מה את עונה לגברים האלה. אז, אז אני, אני, קודם כל אני, אוקיי, אני, אני יכולה להסביר להם טכניקות ודברים באמת איך לגרום לאישה, אבל הדבר הראשון שאני כותבת להם, וזה תמיד חוזר על עצמו, וזה קשור להעצמה נשית, זה שאתה לא יכול לגרום לה להנאה אם היא לא יודעת להביא את עצמה לשיא. Mm -hmm. אם מדובר, לדוגמה, בשיא, או בהנאה במיטה, אם היא לא יודעת לגרום לעצמה, או אם היא לא יודעת להביא את עצמה למקום שבו יכולה לאנוס ולהשתחרר, mm -hmm. אתה יכול לעזור ולס... לסייע, אבל אתה לא יכול להביא אותה לשם. ולכן, בואו ניקח את הדוגמה לזה, ספציפית באמת, להביא אותה לשיא, שכל כך הרבה דברים הם באמת חמודים ומאוד חשוב להם, mm -hmm. שהיא תגיע לאורגזמה, כי מבחינתם זה אומר שאז אחד הם טובים ושתיים היא נהנית. אם הבחורה לא יודעת להגיע לבד לשם, אז צריך להניח שהם לא יצליחו, כי זה לא רק... אז מה שאת אומרת, ש... היא צריכה ללכת בעצם לשיעורי בית. נכון. ולחזור <laughs> כשהיא מוכנה? אני חולה עלייך, יחד מאוד תמציתית וממוקדת. בום, היא ירעת לי. ועם חדורת מטרה, את יודעת, איך עושים את זה. כן, הם חייבות ללמוד על הגוף שלהם. העצמה נשית במיטה הזו אומרת, קודם כל תכירי את הגוף שלך. קודם כל תביני איזה חלקים יותר אינטימיים ואירוטיים בשבילך, לא אצל כל אישה זה אותו דבר, אבל יש נשים שיכולות רק ממגע בחבר להגיע לשיא. ויש נשים שלא, יש נשים שלא יכולות מחדירה כל אישה חייבת לדעת מה היא אוהבת. קודם כל, אני אומרת, וזה תמיד מצחיק את הנשים, אבל קחו מראה ותסתכלו על האיבר מין שלכם, קודם כל, מקרוב. תכירו, כן. תכירו אותה, אותו, איך שאתם רוצים לקרוא לה. <laughs> <laughs> זה התחלה, ואחר כך תנסו במגע להבין מה כן עושה לכם, מה לא עושה לכם טוב, מה כן עושה לכם טוב. אתם תוכלו להדריך את הגבר שלכם במיטה, אבל אם אתם לא יודעות מה גורם לכם להנאה, בטח שבטח הם לא יצביעו. נכון. הם מנסים, ומנסים, ומנסים, והם לא מצליחים. מאוד, מאוד. מסכנים. מאוד, מסכנים. <laughs> אז אני אומרת, okay. uh, את אמאנשית, שוב, תתחילו להבין מה אתן אוהבות, מה, מה נעים לכם, מה לא נעים. Uh, אל תפחדו, אחרי שאתן מבינות קצת יותר על הגוף שלכם, להדריך mm -hmm. איתם ולהגיד להם איזה מגע אתם אוהבות. <laughs> האישה לא מדברת במיטה, האישה okay. זזה. מתחמקת ממגע בתזוזות, והם לא קולטים את זה לפעמים. כן. ואני כל הזמן חוזרת ומזמירה אם הן זזות, וזזות, וזזות, הן להתחמק מהיד שלך, אז תבין את לא נעים. נכון. טוב, אני חושבת שאחלה פינה. אני חושבת שהרבה גברים עכשיו מרוצים, הרבה נשים שנייה הולכות לרגע אינטימי עם עצמם. זה שעה טובה. שלי, תודה רבה רבה רבה רבה. אני נאלצת לסיים את התוכנית. בנימה זו. תהיה לנו לילה טוב. לילה טוב, שלי. תודה רבה. ביי הרבה. ביי. טוב, חברים, אני מרוצה ממה ששלי אומרת כל שבוע. אז זה הזמן להגיד לכם לילה טוב. להגיד לכם גם תודה שהייתם איתנו. אני מאוד מקווה שתהיו איתי גם שבוע הבא. אני קרין זלעית, פה הייתי עם אדי גונורצקי, שהיא המפיקה ועוזרת עריכה. טכנאי שידור אלעד גלילי, ובואו נסיים עם שיר של... שעושה כיף. Thank you.